Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hamdan kifiran tayyiban mubarakan fi Kama yuhibbu Rabbuna mayarda Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd Fa inna ahsanal kalami kalamullah Wa khairal hadihadi muhammadin Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Wa syarral umuri muhdathatuhah Fa inna kulla muhdathatin Bid'ah wa kulla bid'atin Zalalah wa kulla zalalatin Fi an-nar Ha'adhani ya Allah wa iyaakum minan-nar Khwanifiddin ma'ashir al-muslimin Rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an Walhamdulillah Wa syukurullahi ta'ala <coughs> Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Sumatah pada Malam yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan majelis ta'lim kita Dengan membacakan Tanya jawab dari Kitab Al-Aqidatul Islamiyah Min Al-Kitabi Was-Sunnah As-Suhiha Oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu Rahimahullahu Ta'ala Kita <coughs> Masuk kepada pertanyaan yang kelima Sebelumnya saya bacakan kembali pertanyaan yang keempat terkait dengan dinuna ma dinuka. Apa agamamu? Maka jawabannya kata beliau, R.A. <coughs> dini al Islam. Wahyu ma dal lah alaihi al, al Sunnah min ibadatihi wa taatih. Kalau Allah Taala, inna dini عند الله al Islam. Bahawa agamaku adalah Islam. Dan Islam itu adalah dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah Dalam seluruh ibadah-ibadahnya dan ketaatan-ketaatannya Kepada Allah Subhanahu SWT Nah, pada pertanyaan yang pertama Kita sudah membacakan terkait dengan definisi Islam Nah, bahasanya Islam itu adalah Al-Istislamu lillahi bit-tawhid Wal-Inkiadu lahu bit-ta'ah Wal-Ibtiadu anishirki wa ahlihi Iaitu berserah diri Kepada Allah dalam bertawih Dan Inkiadu lahu bit Tunduk kepada Allah dalam ketaatan Wal-Ibtiad anishirki wa ahlihi dan menjauhkan diri dari kesyirikan dan pelaku-pelakunya. Nah, maka itu definisi daripada Islam. Bahawa Islam ini adalah agama Tauhid. Agama yang dibangun di atas ikhlasul ibadah. Wa ikhlasul mutaba'ah. Yaitu memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memurnikan ikutan kita hanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelakunya. Inilah Islam dan inilah pula yang dibawah oleh seluruh para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala yakni semua islam yang bermakna Tauhid. nah maka sebelum saya masuk kepada pertanyaan yang kelima terlebih dahulu saya ingin menyampaikan atau menambahkan faidah terkait dengan dakwah seluruh para nabi dan rasul bahwa Dakwah seluruh Nabi dan Rasul itu berdakwah di atas Islam Yang bermakna Tauhid 6 nah, Banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran Nabi Ibrahim AS Dan keturunan-keturunannya Ismail, Ishaq, Ya'qub dan seterusnya Semua menyatakan diri Islam Muslimun Nabi Musa, Nabi Isa mereka pun semua menyatakan nahnu muslimun kami adalah muslimun yakni Islam yang bermakna tauhid yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa taala. Naam, seluruh dakwah nabi dan rasul demikian. Islam yang bermakna tauhid. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an Allah subhanahu wa taala berfirman terkait dengan wasiat Ibrahim alaihis salam Ibrahim Nabi Ibrahim memberi wasiat wa Ismail wa Ishaq Nabi Ismail dan Nabi Ishaq wa Yaqub dan Nabi Yaqub anittaqullah anittaqullah wa na' ya ayyuhalladhina amanuttaqullah fala tamutunna illa wa antum muslimun Naam Wasiat Nabi Ibrahim dan anak-anak keturunannya Jangan kalian mati Melainkan dalam keadaan Islam Fala tamutunna illa wa'antum muslimun Naam Sehingga Sangat jelas bahwa Nabi Ibrahim AS Nabi Ismail, Nabi Ishaq dan Yaqub Dan anak keturunannya Semua Memerintahkan Untuk berada di atas Islam Maksudnya adalah tauhid Demikian pula di dalam suratul Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan Nabi Isa alaihi salam atau dalam suratul Imran Naam Nabi Isa alaihi salam juga menyatakan wa nahnu lahu muslimun dan kami terhadap Allah adalah muslimun. Naam, kami terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berislam. Naam, demikian pula Nabi Musa alaihi salam. Ya, semua menyatakan sebagai muslimun. Maka setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya maka wajib mengikuti beliau dan seluruh syariat yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya dihapus dan disempurnakan oleh beliau alaihi salatu wassalam maka ditambahkanlah dengan syahada wa anna muhammadan rasulullah asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah naam Setelah diutusnya nabi kita Muhammad bin Abdullah alaihi salatu maka barakallahu fikum dakwah seluruh para nabi dan rasul itu di atas akidah tauhid. Naam, bahkan disebutkan oleh para ulama ahlu tafsir dari nabi Adam alaihissalam sampai sebelum diutusnya nabi kita apa diutusnya Nabi Nuh alaihi awal rasul itu belum ada kesyirikan. Ya, semua berada di atas tauhid. Dari Adam alaihi sampai sebelum diutusnya Nabi Nuh alaihi Semua ber berada di atas akidah tauhid, kemurnian ibadah hanya kepada Allah, tidak ada belum ada kesyirikan. Kapan kesyirikan itu muncul sebelum diutusnya Nabi Nuh alaihi yaitu diawali dengan kesirikan berlebih-lebihan terhadap wali-wali Allah, ya yang Allah sebutkan dalam surah Nuh lima orang soleh yang diibadahi, ya kepada Allah Taala dan melalui mereka orang-orang soleh karena mereka itulah yang bisa menyampaikan amalannya mereka itulah yang bisa memberi syafaat. Maka diibadahi Dan itu adalah kesyirikan yang pertama kali dalam sejarah. Ya, pengutusan para Nabi dan Rasul. Kemudian setelah itu diutuslah Nabi Nuh AS dan sekaligus Rasul yang pertama. Maka susul menyusullah kesyirikan setelah itu. Sampai kepada Nabi kita. Sampai kepada diutusnya Nabi kita. Muhammad bin Abdullah AS. Nah, ya, juga beliau diutus Dalam rangka memberantas kesyirikan Yang kembali dihidupkan oleh Amr bin Luhai Dengan menghidupkan patung-patung lima orang soleh Yang ada di zaman Nabi Nuh pada masanya Yang terdampar di pesisir Pantai Jeddah Dipungut kembali oleh Amr bin Luhai Dihidupkan dan dia menyeru kaum Arab ya untuk beribadah melalui patung-patung tersebut. Terjadilah kesyirikan di jaziratul Arab, maka kemudian setelah itu diutus Nabi kita Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wasalam. Naam, beliau berdakwah 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah. 13 tahun di Makkah murni dakwah tauhid dan belum ada dakwah-dakwah yang lain. Nah, kecuali 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah maka sudah turun perintah salat. Ya. Turun perintah salat yang sebelumnya 10 tahun di Makkah semenjak beliau menjadi nabi dan rasul ya beliau berdakwah dengan tauhid. Ya, berdakwah dengan tauhid nanti kemudian tiga tahun sebelum diutusnya ke Madinah maka turunlah perintah syariat yaitu menegakkan salat. Nah, oleh karena itu barakallahu fikum, kita bacakan pertanyaan yang kelima man huwa nabiyuka? Siapakah nabimu? Maka jawabannya Nabi Muhammad ibnu Abdullah alaihi salatu wassalam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ibni Hashim Ulida fi Makkah Wa ummuhu aminah Bintu Wahab Wahua nabiun wa rasulun Ilan nasi ka'afatan Kuala Allah Ta'ala Kul ya ayuhan nasu inni Rasulullah ilaikum jami'an Nabi adalah Muhammad sallallahu SAW Nama beliau Dan nasabnya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Ibn Hashim. Beliau dilahirkan di Makkah dan ibu beliau bernama Aminah binti Wahab. Beliau adalah Nabi dan Rasul kepada seluruh manusia. Allah subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Araf pada ayat 158. Kuliaiyan nasu ini Rasulullah ilaihum jamiaan. Katakanlah, wahai segenap manusia, ini Allah perintahkan kepada. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada seluruh manusia inni rasulullahi ilaikum jami'an bahwa aku adalah rasul Allah kepada kalian seluruhnya. Jadi beliau adalah nabi dan rasul diutus kepada seluruh manusia. Ya, kepada seluruh manusia. Barakallahu fikum. Berbeda nabi ya, kalau nabi bukan rasul, mereka diutus kepada kaumnya saja yaitu itu perbedaan nabi dan rasul. Ya, dari pendapat yang paling kuat, perbedaan nabi dan rasul adalah di antaranya rasul diutus kepada seluruh manusia di muka bumi ini, adapun nabi diutus khusus pada kaumnya saja. Tapi dalam hal menyampaikan kewajiban menyampaikan tabligh, maka dua-duanya wajib. Ya, nabi wajib menyampaikan dakwah dan rasul juga. Oleh karena itu sebagian yang menyatakan perbedaan Nabi dan Rasul adalah Nabi tidak diperintah untuk menyampaikan Rasul diperintah, ini keliru ya, perbedaan yang merju, yang lemah tetapi yang kuat, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama al-muhakikun yang meneliti dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis bahwa perbedaan Nabi dan Rasul Rasul Kedua-duanya sama-sama wajib menyampaikan dakwah di jalan Allah Namun Rasul diutus pada seluruh manusia Di muka bumi ini Adapun Nabi khusus pada kaumnya saja Perbedaan yang kedua Rasul Diturunkan khusus Ya Berdiri sendiri, tersendiri kitab Wahyu dari Allah Ta'ala Adapun Nabi Itu menyempurnakan kitab sebelumnya Ya, Menyempurnakan kitab dari nabi sebelumnya. Kalau rasul diberi kitab tersendiri bukan menyempurnakan kitab nabi atau rasul sebelumnya. Barakallahu fikum. Maka nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nabi dan rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini untuk kepada seluruh manusia. Wa huwa khatamun nabiyyin dan beliau adalah penutupnya para nabi. Walaih sabab Dahu Nabiun, tidak ada Nabi setelah beliau lagi. Walau Rosulun, tidak pula ada Rasul setelah beliau. Allah Taala berfirman dalam suratul Ahzab pada ayat yang keempat. Makaana Muhammadun Aba Ahadin Mirjalikum, walakin Rosulullah wa khutaman Nabiin. Ya tidaklah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Bapak salah seorang diantara kalian, akan tetapi beliau adalah Rasul Allah dan penutupnya para nabi. Nah, jadi di sini dalam Al-Qur'an sangat jelas Allah menyatakan bahwa Nabi Muhammad khatamun nabiyyin, penutupnya para nabi. Ya. Tidak ada nabi setelah beliau. Nah, tidak ada nabi setelah beliau. Oleh karena itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib bahawa engkau di sisiku Seperti Harun di sisi Musa Ya akan tetapi bedanya La nabiya ba'di Tidak ada lagi nabi sepeninggalku Kata beliau alaih salatu wassalam Ya Maksudnya Harun di sisi Musa Keduanya bersaudara Namun ya, Harun adalah nabi Musa nabi dan Harun juga adalah nabi Ya Adapun Ali bin Abi Thalib di sisi Rasulullah, maka Ali bukan nabi. Ya. Karena tidak ada lagi nabi sepeninggal setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. Maka ayat ini dalam surah Al-Ahzab menjelaskan kekeliruan Orang-orang ya, yang mengatakan ada Nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ya, sallam Seperti Sebagian yang meyakini Dari golongan Ahmadiyyah ya, Mirza Gulam Ahmad Itu adalah Nabi yang terakhir ya, Yang diyakini oleh Sebagian kaum muslimun Sallallahu ala afiyah Maka ini keliru ya, Ayat suratul ahzab yang keempat ayat yang uh, ke-40 afwan al-azab ayat yang ke-40 menetapkan ya dengan jelas dan gamblang Bahawa nabi sallallahu alaihi wasallam adalah khatamun nabiyyin penutupnya para nabi ya sebagian mereka menyelewengkan ayat ini dan mengatakan khatam adalah cincin cincinnya para nabi ini jauh maknanya nah walhasil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir dan rasul yang terakhir. Tidak ada lagi nabi setelahnya. Ya, adapun Nabi Isa alaihi adalah nabi sebelum Rasulullah. Walaupun beliau nanti di akhir zaman turun karena beliau tidak meninggal akan tetapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala bal rafa'ahu Allah akan tetapi Allah mengangkat dia Nabi Isa alaihi salam. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Walakin syubbihalahum Ya, beliau tidak dibunuh. Ya, jadi beliau belum meninggal Nabi Isa alaihissalam. Akan tetapi yang dibunuh adalah yang keserupaan yang Allah menciptakan orang yang serupa dengan beliau lalu disangkalah oleh orang-orang kafirin. Ya, mereka membunuh yakni Nabi Isa alaihissalam. Ya, padahal Allah katakan. Wama Kota Luhu, wama Solabu. Bukan Nabi Isa yang mereka bunuh, bukan pula Nabi Isa yang mereka salib. Ya, akan tetapi Allah Taala mengangkat beliau ke langit dan nanti di akhir zaman sebagai pertanda hari kiamat besar beliau turun kembali, diturunkan oleh Allah Taala di bumi ini, ya bersama uh, siapa? Imam Mahdi, ya Imam Mahdi yang juga akan muncul nanti di akhir zaman ya dan keduanya bersama Nabi Isa alaihi membunuh dajjal ya membunuh dajjal yang merupakan tanda kiamat besar yang akan keluar nanti di akhir zaman makhluk raksasa yang berambut keriting dan bermata satu yakni mata sebelahnya buta dan di mata yang melihat itu tertulis kaaf dan rok, yaitu kafir Nah, oleh karena itu dalam hadis, ya Rasulullah SAW menuntunkan kita sebelum salam dari setiap solat kita berlindung dari empat perkara. Ya Allahumma ini awbi kamin adabil qabr, wa min fitnatil mahiyahul mat, wa min syari fitnatil masjid dan Ya, wa min adabil qabr. Kita berlindung dari empat perkara dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan kematian, dari fitnah dajjal Ya. 6, juga disunnahkan kita membaca 10 ayat pertama dari suratul kahfi ya. 6, untuk kemudian kita terlindungi dari fitnah dajjal di akhir zaman nanti ketika dia keluar 6, barakallahu fikum walhasil Nabi Isa alaihissalam yang turun di akhir zaman nanti beliau bukan nabi yang terakhir, ya. Karena Nabi Isa yang turun di akhir zaman nanti beliau adalah Nabi Isa yang dulu, ya, bukan yang baru, tapi yang dulu yang diutus sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka asbahan nabi yang indah menzal alaihi, kauluhu taala ikra bismi Rabbika alladhi khalqa. Nabi kita Muhammad SAW menjadi Nabi, diutus, diangkat menjadi Nabi dengan surah Ikra Al-Alaq ya ayat 1-5 Ikra bismi Rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min alaq ikra warabbuka al-akram alladhi allama bilqalam allama al-insana malam ya'lam ya, maka dengan itu resmi Rasulullah SAW menjadi Nabi ya, dengan Surah Al-Alaq. Wahabah Rasulan, indah mana Nuzul Alihi Taala, ya ayuhal Mudathir kum faanizr. Dan menjadi Rasul ketika turun Firman Allah Taala dalam Surah Al-Mudathir. Ya, jadi kurang lebih 3 bulan, ya dasarkan, ya pendapat ahli. Sejarah yang lebih kuat atau yang paling kuat adalah kurang lebih tiga bulan setelah beliau diangkat jadi nabi kemudian setelah itu turun al-mudathir yang mengesahkan beliau sebagai rasul sehingga menjadi nabi dan rasul. Nam, ya ayuh al-mudathir kumfaandir, hai orang-orang yang berselimut, yakni rasulullah, ya yang berselimut. Ketika beliau balik balik kepada Khadijah pada waktu itu, setelah ya uh, bermunajat di Gowahirok di Mekah, nah beliau didatangi oleh Jibril alaihissalam, ya dalam keadaan Rasulullah ketakutan, ya kemudian beliau kembali datang kepada Khadijah dan meminta untuk diselimuti. Ya. Maka Allah Taala setelah itu menurunkan surah Al-Muddathir ini. Ya ayyuhal muddathir wahai orang yang berselimut. Ya yani nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kum fa'andzir. Bangkitlah, bangunlah. Fa'andzir, berilah peringatan. Warabbaka fakabbir dan Rabbmu besarkanlah. Wa thiyabaka fatahhir dan pakaian, pakaianmu sucikanlah. Maksudnya sucikan dari segala kesyirikan. Ya, serulah kepada tauhid dan sucikanlah dirimu ya, lahir dan batinmu dari segala bentuk kesyirikan. Wa fiya bakafathahir war rujusah hajur dan kenajisan jahuilah. dan syirik adalah bentuk najis. Sebagaimana firman Allah taala di dalam Al-Qur'an, innama al musyriquna najasun hanyalah orang-orang musyrikun itu adalah najis. Jadi ini firman Allah taala di dalam Al-Qur'an, maka kesyirikan itu najis. Ya. maka Allah taala menyatakan war fahjur. Adapun kesyirikan itu Jahwilah, hijroilah. Naam. Barakallahu maka sahla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul dengan Iqra bismirabbikal ladzi khalaq dan dengan Al-muddathir, ya ayyuhal muddathir, kum fa'anthir. Ila akhir al-ayah. Nazala aileyhi al-wahyu wa umruhu arba'una sanah. Ya. Wahyu turun ketika umur beliau 40 tahun. Jadi beliau diangkat jadi nabi umur 40 tahun. Ya. Wahajar wa ba'da thalathata asyara aman min bi'fatihi ilal madinah. Jadi umur beliau 40 tahun diangkat menjadi nabi, 3 bulan kemudian diangkat menjadi rasul. Ya. Sehingga menjadi nabi dan rasul masih posisi umur 40 tahun. Alaihi Kemudian setelah itu hajaru ba'da 13 aman, beliau berhijrah setelah menetap di Mekah 13 tahun. Ya. 13 tahun semenjak beliau diutus, ya diangkat jadi Nabi Lalu kemudian hijrah ke Madinah Jadi 40 tahun tambah 13 53 tahun hijrah ke Madinah 10 tahun 63 tahun Setelah itu meninggal Alayhi salatu wassalam Nah Wabakiyafiha asyarusidin Beliau menetap di Madinah 10 tahun ya Jadi 13 tahun Di Mekah itu dakwah tawheed Dan 3 tahun Sebelum hijrah sudah turun perintah solat. Ya, nanti hijrah ke Madinah, kemudian turun hukum-hukum syariat yang lainnya dari puasa, zakat, haji dan seterusnya. Jadi di sini kita mengambil hikmah bahwa 13 tahun di Mekah dengan dakwah tauhid secara murni ditambah dengan solat ini menunjukkan bahwa. Islam adalah agama yang Dibangun di atas Tauhid Dan merupakan asas Segala asas Itu dengan Tauhid Maka seorang Muslim Yang paling utama Yang penting Untuk dia tanamkan dalam dirinya Dan dalam dakwanya Yang pertama adalah bagaimana dia memahami Akidah Tauhid yang benar Ya Maka bukan hal yang sia-sia Rasulullah diutus setelah menjadi nabi menetap di Makkah 13 tahun tidak turun perintah yang lainnya, ya apalagi jihad belum Barakalofikum, ya puasa zakat belum turun di Makkah, ya yang turun solat 3 tahun sebelum hijrah, ya sekali lagi ini untuk menunjukkan bahwa Islam itu agama yang dibangun di atas tauhid dan itulah yang terpenting Makanya uh, Terkait dengan kekekalan ya, Di neraka Bagi penduduk neraka Itu adalah Kaum kafirin Muslimun Selama mereka tidak Mempersyarikatkan Allah Sampai meninggal Dia tidak bertobat Maka kalaupun dia menjadi penduduk neraka Dia tidak akan kekal selama-lamanya Kenapa? Karena mereka punya tauhid Ya, Walaupun dia melakukan dosa Sepenuh langit dan bumi Dosa-dosa maksiat Tapi dia tidak gugurkan Kalimat la ilaha illallah dengan kesyirikan Dengan bentuk-bentuk kesyirikan Ya Maka dia pasti diampuni oleh Allah Dan akan dipindahkan Ke surga. Ya tapi kalau dia mencemplungkan dirinya, mencermuskan dirinya, dirinya ke dalam kesyirikan, lalu dia mati dan tidak bertobat, maka ini berbahaya. Dia akan kekal dalam neraka waliyadzabilah. Nah, oleh karena itu dalam hadis, ya hadis Al Qudsi, Allah Subhanahu wa Taala berfirman tentang orang-orang yang melaku, melakukan dosa besar. Ya, anas samai wal arq sepenuh langit dan sepenuh bumi. Tetapi dia dalam ushrik bishay'an atau ituh bikurabil ardi magfirah. Dia tidak berbuat syirik kepada aku kata Allah. Maka aku datang kepadanya membawa pengampunan sepenuh itu pula. Ya, sepenuh langit dan sepenuh bumi Allah akan ampuni. Tetapi walaupun dia disiksa sesuai dengan dosa tingkat dosanya tapi dia tidak kekal berbeda dengan kaum kafirin ya yang kafir atau musyrikin yang terjatuh dalam kesyirikan-kesyirikan maka jika meninggal dan belum bertaubat mereka akan kekal dalam api neraka selama-lamanya iazubillah ya oleh karena itu barakallahu fikum perkara tauhid ini sangat penting sekali lawannya adalah syirik induknya dosa. 6 nah, adalah syirik. Lawannya tauhid. Tauhid lawannya syirik. 6. Nah, oleh karena itu, barakallahu fikum dalam salah satu hadis dalam Bukhari Muslim. Ya. Ada seorang yang berkata ya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Masyaallah wasita" Apa yang Allah kehendaki dan yang engkau kehendaki wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah mendengarkan kalimat tersebut. Lalu beliau mengatakan aj'altani lillah ni'dah Apakah engkau menjadikan aku tandingan serikat bagi Allah Subhanahu Wa Taala? Tetapi katakanlah masya Allah, thumma shita. Katakanlah apa yang Allah kehendaki, kemudian apa yang engkau kehendaki, Wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ucapan seorang tersebut. Dia menyatakan Masya Allah wasi'ta. Apa yang Allah kehendaki dan yang engkau kehendaki wa'i Muhammad. Jadi perbedaan dan dengan perbedaan kemudian. Dan bahasa Arabnya wa namanya huruf atof. Ya. Thumma juga huruf atof tetapi maknanya beda. Yang satu dan yang satu kemudian. Kata dan ini bermakna sederajat. Berarti menyamakan Mensederajatkan Kehendak Allah dengan kehendak Rasulullah Maka itu ucapan syirik Tapi yang benar Ucapkanlah apa yang Allah kehendaki Kemudian Kata kemudian menunjukkan bahwa Kehendak manusia dibawa kehendak Allah Setelah kehendak Allah ya, Jadi kata Kemudian artinya sama dengan Saya mengatakan Telah masuk di masjid ya, Muhammad kemudian Zaid Berarti yang duluan masuk adalah Muhammad baru Zaid. Tapi kalau saya mengatakan masuk di masjid Muhammad dan Zaid berarti mereka masuk bersamaan. Ya, itu dalam makna bahasa. Ya. Apalagi dalam bahasa Arab. Ya. Bahasa yang ya termulia dan bahasa yang tertinggi para fikum di muka bumi ini. Ya. Maka <tuh> terkait dengan salah bahasa dengan kata dan dan kemudian Itu bisa menjatuhkan orang ke dalam syirik Maka Rasulullah marah Kepada orang tersebut Dan mengatakan Aja'al tadilillahididdan Apakah engkau menjadikan aku sebagai tandingan Kesyirikan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Nah, barakallahu fikum Rasulullah sangat menjaga hal tersebut Dalam hadis yang lain Suatu hari datang seseorang Memuji-muji beliau Dipuji, antum Sayyidun ibnu Sayyidun Nas, ya engkau adalah pimpinan, pimpinannya, anaknya pimpinan manusia dan seterusnya dipuji Rasulullah SAW. Ya, maka Rasulullah SAW juga marah, ya dan beliau mengatakan, 'Lataglu fidi niku', ya jangan kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. La tatruni kama attaroten kama attaroten nis an-nasara Isa bin jangan kalian memujiku mengangkatku berlebih-lebihan sebagaimana kaum nasara berlebih-lebihan mengangkat ya kepada Nabi Isa alaihi akan tetapi katakanlah aku adalah Abdullah wa rasuluhu adalah hamba Allah dan rasul Allah. Ya, artinya hamba Allah juga wajib beribadah kepada Allah. Ya, sama-sama. Apakah rasul atau bukan rasul, manusia wajib beribadah kepada Allah, siapapun dia. Dia wajib bertauhid kepada Allah. Tetapi bedanya dia adalah rasul. Yang lainnya bukan. Ya. Maka ketika Rasulullah mengatakan Katakanlah aku adalah Abdullah Warasuluhu. Hamba Allah dan Rasul Allah. Di sini hamba Mengandung apa? Pemurnian ibadah. Ya, Bahwa ibadah itu Hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada Siapapun. Walaupun Rasul. Walaupun Nabi dan Rasul. Nah. Maka tidak boleh Kita datang ke kuburan Rasulullah Berdoa. Apalagi Kekuburan yang lain-lainnya. Selain daripada Rasul. Ya. Meminta Doa di situ, ya maka itu adalah kesirikan, ya kesirikan. Oleh karena itu Rasulullah memerintahkan kepada Ali bin Abi Tholib semua kuburan yang ditinggikan yang di situ, ya orang datang untuk berdoa. Rasulullah meminta, memerintahkan kepada Ali untuk meratakannya, ya diratakan semua. Di zaman Rasulullah Sallallahu <tuh> Barakallahu Barakalawwim. Nah, demikianlah Ya dakwah seluruh para nabi dan rasul Di atas akidat tauhid. Nah, Nanti setelah rasulullah diutus Maka ditambahlah syahadat yang kedua Wa anna muhammad dan rasulullah Artinya kita mempersaksikan Nabi kita adalah muhammad Ibn Abdullah alaih salatu wassalam Yang wajib kita ikuti seluruh syariat Yang dibawa oleh beliau Adapun yang lainnya sudah dihapus Ya Maka yang kita ikuti adalah Al-Quran dan Hadis Sunnah Beliau alaihissalatu wassalam nah, Maka seluruh apa yang dibawa oleh beliau Wajib diikuti Tidak boleh ditolak Ditantang nah, ya Akan tetapi kita berserah diri Sepenuhnya menerimanya nah, Kita terima seluruh apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala wa awalu ma da'a ilaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam at-tauhid wa huwa qaul la ilaha illallah, aila ma'budu bihaqqin illallah. Awal yang pertama kali didakwakan Rasul adalah tauhid, yaitu ucapan la ilaha illallah yang maknanya la ma'budabi haqqin illallah tidak ada yang diibadahi secara hak secara benar melainkan hanya Allah taala maksudnya bentuk-bentuk ibadah itu banyak tetapi yang benar hanya satu yaitu hanya kepada Allah taala adapun yang lainnya walaupun kepada Allah tapi melalui perantara maka itu tidak benar ya itulah firman Allah taala di dalam Al-Qur'an wazalika biannallaha huwal haq Demikian itulah dialah Allah sesembahan yang hak yang benar. Adapun yang lainnya batil. Wa anna min dunihi al-batil, huwal batil. Adapun sesembahan selain daripada Allah adalah batil. Wa amarahu rabbuhu <tuh> an <tuh> yad'u Allah wahdahu wa la ahadan fi du'ahihi. Allah Taala memerintahkan ya, kepada Rasulullah untuk Berda'wah, beribadah hanya kepada Allah Dan tidak mempersyadikatkan Allah sedikit pun Dalam doanya atau dalam yang lainnya <tuh> Dalam seluruh ibadah musyrikun <tuh> Sebagai sebagaimana yang dilakukan oleh kaum musyrikun di zamannya Nah, yakni mereka beribadah kepada Allah Tapi melalui perantara-perantara Ini ibadahnya musyrikun Maka Allah Ta'ala mengatakan Kul in nama adzabur Robbi walau syirikubihi aha dan katakan kau Muhammad kepada musyrikun hanyalah aku berdoa beribadah kepada Robku dan aku tidak berbuat syirik sedikit pun. Ya, Di sini menunjukkan barkalafikum bahwa cara-cara peribadatan yang dilakukan oleh musyrikun dengan segala jenis-jenisnya itu adalah syirik bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah bertentangan dengan Kemurnian ibadah, ya. Dan sudah saya singgung pada pertemuan-pertemuan sebelumnya jenis-jenis ibadah kaum musyrikun itu banyak. Ya, ada yang dalam Al Quran ada yang beribadah dengan uh, matahari, bulan, ya, bintang. Ada yang beribadah melalui pohon. L atas judul isyam siwalail komar was judulillahil ladhi kholaqahunda inkuntum yahu tabudun. Jangan kalian beribadah kepada Pohon, kepada bulan. Di sini para ulama tafsir mengatakan bahawa ketika Allah menyatakan demikian, bahwa itu terjadi di zamannya. Orang-orang ya, yang berbuat syirik dengan beribadah melalui pohon-pohon. Ya, beribadah melalui bulan, bintang dan seterusnya. Tapi beribadalah kepada Allah yang menciptakan semua itu. Ya. Beribadalah kepada yang menciptakan semua itu. Jika memang kalian Mengaku bahawa yang menciptakannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, barakallahuikum. Maka, itu jenis-jenis ibadahnya musyrikin. Ada yang beribadah juga melalui kuburan orang-orang soleh. Ya, kuburannya orang-orang soleh. Seperti yang telah saya sebutkan pula, ayat di dalam Al-Quran, yang saya nukilkan dari surah Yunus, dan juga dari surah uh, az Zumar. Ya. Dalam surah Yunus ayat ke-18 Az-Zumar ayat ke-3 Ya Nah Di situ menjelaskan bahawa Di antara jenis Kesirikan orang-orang musyrikin Beribadah melalui kuburan-kuburannya para wali-wali Ya fal wajib alal muslimin Allah wahdahu Maka wajib atas kaum muslimin Untuk beribadah hanya kepada Allah Dan tidak berbuat syirik sedikitpun Dalam seluruh ibadahnya Nah Walaupun kepada nabi atau kepada wali atau kepada siapa saja. Tidak boleh dia beribadah kepada mereka melalui perantara mereka. Nah, minal amwat. Apakah dari orang yang sudah meninggal atau yang masih hidup. Ya, Karena Allah Ta'ala berfirman. Walladzina yada'una min dunillahi la yakhlukuna syai'an. Wahum yukhlaqun amwatun ghairu ahya' wa ma yashurun ayyana ma yub'athun. Kata Allah Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat ke-20 dan ke-21 Orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Ketahuilah bahwa mereka itu tidak bisa menciptakan sesuatu pun Tapi merekalah yang dicipta oleh Allah Mereka amwat gairu ahya, mati dan tidak hidup terus ya? Dalam ayat yang lain La yamlikuna min kutumir mereka yang diibadahi selain daripada Allah melalui perantara-perantara itu, mereka tidak memiliki kemampuan setebal kulit ari pun, setipis kulit ari. Mereka tidak punya kemampuan untuk memberi manfaat dan menolak madarat. In tad'uhum la yasma'u wa akum. Jika kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak akan mendengarkan doa kalian. Walau sami'u mastajabu Kalau saja mereka anggaplah mendengarkan mereka tidak bisa kabulkan wa yaumil qiyamati yakfuruna bi syirkikum tapi pada hari kiamat perantara-perantara itu tadi akan mengingkari kesyirikan-kesyirikan kalian di hari kiamat ini dalam surah fatir pada ayat ke-13 dan 14 dalam surah al hajj terakhir barakallahu ada ayat ke-73 Allah taala menyeru seluruh manusia bukan saja orang-orang yang beriman ya ayyuhan nas duriba masalun Wahai seluruh manusia dibuat permisalan, Fasta miulahu. Dengarkanlah permisalan itu. Apa itu? Inna ladina tad'auna min dunillah. Bahawa orang-orang yang engkau beribadah kepadanya selain daripada Allah layak luku tu Mereka itu tidak bisa menciptakan seekor lalat pun. Walau cita maulahu, sekalipun mereka berkumpul seluruhnya, seluruh manusia berkumpul untuk menciptakan lalat tidak bisa. Bahkan kata Allah wa iyas lubahumudzubabu syaian layyastangkidhu layyastangkidhu minhu laufatulibulmatlu. Kalau saja lalat itu merebut makanan dari mereka, mereka tidak bisa mengambilnya, mengejarnya tidak bisa. Itu menunjukkan laufatulibulmatlu. Lemah orang yang meminta dan yang dimintai semua lemah. Yang kuat hanyalah Allah subhanahu wataala. Wallahu taala alamubeswat lebih kurangnya saya mohon dimaafkan kita akhiri dengan kafarat majlis. subhanakallahumma bihamdik syaduan la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu warahmatullahi wabarakatuh